Розділ 23. Після прибуття в Мілан Лара і Філіп Адлер взяли номер Антика Локанда Сольферіно – крихітному готелі, де налічувалося всього 12 кімнат, і до полудня вдавалися до самозабутнього кохання. Потім зголоднілі, вони доїхали на машині до берега озера Комо. На віллі Тесте на них чекав обід. Як і слід було очікувати концерт у Ласкала, закінчився шквалом оплесків. Вітальня артистичної вбиральні була сповнена. Лара стояла біля стіни, спостерігаючи за збожеволілими поціновувачами музики. До пилипе тяглися десятки рук. Вони пестили, вимагали автографів, простягали сувеніри. Серце відчуло укол ревнощів. Багато жінок домагалися її лохінвара. Настільки явно були настільки зухвала красиві. Вона добре чула, як висока американка в сукні від Фенді ненароком кинула. «Якщо ви завтра вільні, містере Адлер, то пам'ятайте, я даю на своїй віллі обід для вузького кола друзів, для найвужчого кола». В іншому місці Лара задушила б цю сучку власноруч. Філіп усміхнувся. е е дякую вам, але думаю, що в мене нічого не вийде». Друга спробувала засунути йому в руку ключ від свого номера в готелі. Філіп лише похитав головою. Жінки продовжували брати в облогу його. «Це було чудово, маестро! Чудова музика! Вона й досі звучить у мене у вухах! Грація, сеньора!» Філіп вклонився. Одна з шанувальниць вчепилася в його рукав. «Ви не погодитеся, Не погодитеся приїхати до мене в замок? На жаль, не зможу». Ларі здавалося, що це ніколи не скінчиться. Філіп якимось дивом вислизнув із натовпу. «Тікаємо! Сі!» – посміхнулася вона. Вони вирушили до Біффі – невеликого ресторану, розташованого на першому поверсі театру. Варто було б Філіпу увійти до зали, як відвідувачі, підвівшись за столиків, почали захоплено аплодувати. Зігнувшись у шанобливому поклоні, метр Дотель сказав: "Ви надали нам велику честь, містере Адлер". Він підвів пару до залу до піднесеного столика, що стояв у центрі, зробив знак офіціанту, той наповнив келихи шампанським. За нас Сказав Філіп, «За нас!» – повторила Лара. Всю вечерю вони проговорили. До столика постійно підходили люди, щоб ще раз висловити Філіпу своє захоплення. Багато хто просили автограф. І так завжди поцікавилася Лара. «Нічого не вдієш!» – він зназав плечима. «На кожну годину у рояля припадає дві чи три, коли підписуєш програми чи даєш інтерв'ю». Начебто для того, щоб підтвердити його правоту, до столика наблизився ще один меломан. «Ти зробила цю поїздку незабутньою», – сказав Філіп, ховаючи в кишеню ручку, якою щойно розписався на театральному квитку. «Але ось біда. Завтра у мене концерт у Венеції. Я сумуватиму без тебе. Ніколи не бачила Венеції». Особистий літак Лари чекав на них в аеропорту. Філіп окинув сріблясту машину здивованим поглядом. «І це твоє?» «Так, летимо?» «Ви мене остаточно спокусите, леді!» «Не сумнівайся!» Через 35 хвилин реактивний Боїнг 727 здійснив посадку в аеропорту Марко Поло. Довгий лімузин доставив Лару і Філіпа в док, Звідки на катері вони мали дістатися острова Гуїдека, де в готелі Кіпріані були замовлені номери. «Я подумала, що буде краще, якщо ми зупинимося у різних», – пояснила Лара. «Навіщо привертати непотрібну увагу?» Вони піднялися на борт катера. «Скільки часу ти маєш намір тут пробути?» «Боюся тільки ніч. Завтра виступаю в ласкала» а потім ми вирушимо до Відня. «Ми?» Лара була зворушена. Трохи раніше Філіп запитав, «Ти впевнена, що не жертвуєш заради мене серйознішими справами?» «Більш серйозних справ я не маю». «А якщо всю другу половину дня тобі доведеться провести на самоті?» «Адже маю репетицію?» «Не хвилюйся, впораюся». Після того, як швейцар розніс їх валізи за номерами, Філіп пройшов до Лари. «Мені час у театр. Венеція – дивовижне місто. Насолоджуйся. До вечора». Губи їх торкнулися. Поцілунок затягувався. «Ні, так мені нікуди не потрапити», – прошепотів Філіп. Лара неохоче відсторонилася. «Удачі». Після його відходу вона зателефонувала Келлеру. «Ти де?» – нетерпляче спитав Говард. «Розшукую тебе другу добу. У Венеції». Довга пауза. «Хочеш купити канал? Як ти здогадався?» «Лара, ти потрібна тут. У Френка Роуза виник непоганий план. В цілому він мені подобається. Але хотілося потримати і твоє схвалення». «Якщо подобається – дій. А деталі тебе не цікавлять?» У голосі Келлера лунало розчарування. «Потім, Говард, потім». «Окей». «Так, тепер переговори щодо Вестсайду. Ти згодна на...» «Так». «Лара, з тобою все гаразд?» «Я ніколи не почувала себе краще». «Коли повертаєшся?» «Не знаю, я передзвоню». «Привіт, Говард». Венеція була каз... казкою, що ожила. Лара бродила площею Святого Марка, зачаровано розглядала палац Дожів і Кампанілу, повільно рухалася переповненою туристами Рівадеї з К'явоні і думала про Філіпа. Вузькі вулички манили вивісками ресторанів та ювелірів. Де-неде вона зупинялася, щоб купити светр чи шарф секретаркам, гаманець і шалену дорогу краватку у Говарду Келеру. Для Філіпа було придбано годинник п'яже з масивним золотим браслетом. І прошу вас, нанесіть гравіювання Філіпу від Лари з любов'ю, вимовляючи ім'я коханого, Лара гостро відчула, як їй його не вистачає. У готель Філіп повернувся близько п'ятої. Вони сиділи у внутрішньому дворику та пили каву. Лара не зводила очей з мужнього обличчя і думала, «Добре провести тут медовий місяць». «Це тобі». Вона поклала йому на коліно оксамитову коробочку з годинником. Розкривши її, Філіп похитав головою. «Господи, це ж цілий стан. Навіщо, Лара?» «Тобі не подобається? Дуже, але ти...» «Носи та думай про мене». «Щоб думати про тебе, мені не потрібні жодні подарунки. Дякую. Коли нам треба бути у театрі?» «О сьомій». Кинувши погляд на прикрашений діамантами циферблат, Лара невинно помітила. «Тоді у нас ще дві години». Театр був сповнений. Публіка з наснагою вітала кожного нового виконавця. Після закінчення програми Лара пройшла залаштунки. Там відбувалося те саме, що у Лондоні, Амстердамі, Парижі. Навколо Філіпа вилися щонайменше два десятки жінок. І Лара подумала, з ким із них він провів би ніч, якби не я. У ресторані Філіпу привітно посміхнувся Аріго Кіпріані, власник готелю. «Яке задоволення бачити вас, синьори! І синьорина, проходьте, проходьте!» Він підвів їх. До столика в кутку зали. Попросивши принести пляшку беліні, Філіп сказав Ларі: Раджу почати спасти. Тут її готують, як ніде. Пізніше йому так і не вдалося пригадати, що вони їли. Філіп усвідомлював, що опинився в путах кохання, і це жахало його. У мозку пульсувала думка: Не можу. Не можу брати на себе зобов'язань. Це неможливо. Хто ж я? Кочівник. Перспектива неминучого розставання. Адже Ларі так чи інакше доведеться повернутися до Нью-Йорка. Бісило, але змінити щонебудь він був не в змозі. Покінчивши з вечерею, він сказав. У Ліду є непогане казано. Ти граєш? Лара розсміялася. Що смішного? Вона подумала про сотні мільйонів доларів, які крутилися у рулеці будівельного бізнесу. Нічого. Поїхали. Катер доставив їх на острів Лідо. Величний білий палац, де розташовувався гральний будинок, був наповнений солідними джентльменами. На їхніх супутницях виблискували діаманти. Мрійники, кинув Філіпп. За півгодини, проведені біля зеленого сукна, він виграв дві тисячі доларів. До цього доля стояла до мене спиною, Лара. Успіх принесла мені ти. Коли о третій годині ранку Філіп та Лара вийшли з казано, знову дав знати про себе голод. Той самий катер повернув їх на площу Святого Марка. Пройшовши метрів сто середньовічною вуличкою, Філіпп зупинився біля входу в Канчіїс до морі. «Це найкращий Бакаро у Венеції!» «Не сумніваюся», – відповіла Лара. «Але що таке Бакаро?» «Вини льох, де подають чекетті, крихітні сандвічі з дарів моря. Круті кам'яні сходи вели до затишної зали, де з низької скліпенної стелі звасали підвішені на ланцюгах старі мідні котилки, а вздовж сін тяглися полиці з шедеврами муранських склодувів. Займався світанок. Діставшись до готелю, вони скинули в номері Філіпа одяг, і Лара сказала, що стосується чекетті. Рано вранці Боїнг узяв курс на Відень. «Там тебе чекає інше століття», – пояснив Філіп. «Серед пілотів міжнародних авіаліній ходить легенда». Згідно з якою командир корабля оголошує у мікрофон. «Пані та панове, наш літак готується здійснити посадку у Віденському аеропорту. Приведіть спинки сидінь у вертикальне положення, утримайтеся від куріння і не забудьте перевести стрілки вашого годинника на 100 років тому». Лара посміхнулася. «У цьому місці з'явилися на світ мої батьки. Слухаючи їхні розповіді, я згоряв від заздрощів. Поки автомобіль рухався вздовж Рінкштраси, Філіп поводився як хлопчик, якому не терпиться похвалитися своїми скарбами. Тут жили Моцарт, Гайден, Бетховен. О, пробач, я зовсім забув. Ти ж фахівець із класичної музики. Біля готелю Імперіал машина зупинилася. Мені треба заїхати до концертної зали, Люба, сказав Філіп. Але завтра клянусь, ми весь день хитатимемося містом. Я покажу тобі відень. Скоріше б наступало завтра, він обійняв Лару. Шкода, але зараз часу вже немає, шкода. Філіп ніжно поцілував її в лоба. Нічого, вночі надолужаємо. Одні обіцянки. Концерт проходив у музик вирайні. Репортар представляли твори Шопена, Шумана та Прокоф'єва. Як завжди, Філіп блищав. В артистичній вбиранні було неможливо ступити й кроку. Всюди звучало німецьке мовлення Ви нас вразили, гер Адлер. Прийміть мої запевнення, Австрія перед вами у неоплатному боргу. Філіп кидав щось у відповідь, але очі його залишалися прикутими до обличчя Лари. Вечеряти вони вирішили у імперіалі. «Ви надали нам честь, гер Адлер», – вигукнув метр в дотель. «Я сидів у другому ряду. Божественно! Божественно! Ну, це вже надто!» Філіп скромно зупинив потік компліментів. Кухня ресторану виявилася вишуканою, проте обидва були надто захоплені один одним, щоб звертати увагу на їжу. Коли офіціант, що виник з повітря, спитав, чи не час подавати десерт, Філіп, пожираючи Лару поглядом, уривчасто кинув. «Час!» «Тут щось не так», – підказував йому інстинкт. «Ніколи ще Лара не зникала так безслідно. Може, вона уникає його свідомо? Якщо так, то може бути лише одна причина. Цього я не допущу», – думав Пол Мартін. Крізь штору в номер струменіло місячне світло. По сінах гойдалися примарні тіні. Лара і Філіп лежали в ліжку, без слів спостерігаючи за їхнім танцем. Тіні зливались, розходились і зливались знову. Танець усе прискорювався. Несподіваний парив вітру запахнув штору. Тіні зникли. Вранці Філіп сказав, «У нашому розпорядженні цілий день». Я маю багато показати тобі. Після сніданку вони неквапливо дійшли до Кернтернстрассе, куди в'їзд машина був заборонений. Вітрини численних магазинів пропонували перехожим розкішні туалети, вироби відомих ювелірів, антікварні раритети. Філіп зупинив елегантний фіакр, обмінявся парою слів з візницею, і гнєда кобила з гідністю застукала копитами широкими бульварами. Спочатку вони побували в Шенбрунському палаці, оглянули колекцію імператорських екіпажів. Після полудня було куплено два квитки до школи верхової їзди, по манежу якої гордо дефілювали чистокровні арабські скакуни. Пізніше, коли вони каталися на гігантському оглядовому колесі, Філіп сказав, Ну, настав час згрішити. О, ні-ні, він засміявся. Те, про що ти подумала, може зачекати. Спустившись на землю, вони попрямували до демерелі, кав'ярні, яка славилася своїми дивовижними тістечками. Лару захоплювала архітектура. Химерні та пишні форми бароко мирно оживалися зі строгими майже скупими лініями постмодернізму. Філіп розмірковував про композиторів. «Лара, а тобі відомо, що Франц Шуберт починав тут пересічним співаком? Він перебував у імператорській капелі, і коли 17-річного юнака почав ламатися голос, його просто виставили за двері. Хлопцеві не залишалося нічого іншого, як спробувати свої сили у музиці». Обід у Воличному бістро не забрав багато часу. Потім у Грінцінгу за келихом легкого білого віна Філіп запропонував, чи не здійснити нам прогулянку Дунаєм. «Із задоволенням», – відгукнулася Лара. Наближався вечір. Ніжно повіяв вітерець, у небі з'явилися перші зірки. «На нас вони світять тому, – думала Лара, – що ми щасливі. На борту прогулянкового теплохода тихо лунала музика – блакитний Дунай. Вдалині біля лінії горизонту майнула зірка. «Встигла загадати бажання?» – запитав Філіп. Лара заплющила очі. «Встигла?» – повторив він. «Так. І що ти загадала?» «Не скажу, інакше не справдиться». «Але воно має здійснитися?» – Філіп сперся на поручень. «Добре, правда?» «Так може бути завжди, Філ. Що ти маєш на увазі? Чому б нам не одружитися?» Питання пролунало коротко і ясно. Протягом минулих гнів Філіп ставив його собі неодноразово. Сумнівів не було. Він любить Лару. Як не було сумнівів і в тому, що цей союз неможливий. «Нічого не вийде, Лара. Ось як. А причина?» «Я її вже пояснював, Люба. Я вічно матаюся світом. Ти сама не захочеш жити у посійних роз'їздах. Адже ж так...» «Так, але...» «Згодна?» «Чи не вийде? Завтра в Парижі я покажу тобі...» «Я не лечу до Парижа, Філ». Адлеру здалося, що він не дочув. «Як?» Лара зробила глибокий вдих. «Більше ми не побачимось». У нього потемніло в очах. «Але чому, Лара? Я ж люблю тебе. А я тебе. Не забувай, Філе, я не дівчинка. Я набігатиму за тобою в натовпі фанатів. Таких шанувальниць і без мене з надлишком. Лара, мені ніхто, крім тебе, не потрібний. Але ж ти розумієш, що наш шлюб швидко впаде. І в тебе, і в мене є своє власне життя, яке однаково дороге кожному із нас». Хотілося б, щоб ми завжди були разом, але це неможливо. «Значить, я маю рацію». У голосі Лари звучав холодний розум. Більше ми не побачимо один одного. «Стривай, прошу, давай повернемося в номер, поговоримо». «Ні, Філіп, я тебе дуже люблю, але ні». «Закінчено». «Не вірю, ти передумаєш». «Виключено, вибач». «Чи все?» чи нічого. Залишок шляху до готелю обидва не сказали жодного слова. Тільки біля дверей ліфта, Філіп промовив. Зайдемо до мене, обговоримо. Ні, дорогий, ні. Обговорення залишились у минулому. Лара ступила до кабіни, натиснула кнопку. У номері розривався телефон. Не встигнувши зачинити двері, Лара кинулася зняти трубку. ФІУ, «Це Говард. Весь день намагаюся додзвонитися до тебе. Вона на силу придушила хвилю розчарування. Якісь неприємності? Слава Богу, ні. Просто нагромадилися справи. Коли на тебе чекати? Завтра. Вранці розраховую бути у Нью-Йорку». Лара опустила слухавку. В очікуванні нового дзвінка минуло дві години, але апарат мовчав. «Я припустилася непоправної помилки», – подумала Лара. «Навіщо був потрібен цей ультиматум?» «Я його загубила. Варто було б тільки почекати, якби в Парижі, якщо, якщо вона спробувала намалювати в мозку картину їхнього спільного життя. Проте полотно виходило бляклим. Не може так продовжуватися. Не може!» «Ми створені один для одного!» Не роздягаючись, Лара лягла на ліжко, поставила поруч телефон. Сонний шов. І все-таки вона заснула. Філіп ходив по номеру, наче загнаний у клітку звір. Душила злість. На Лару, на себе. Від думки, що він її ніколи більше не побачить, руки стискалися в кулаки. «Будь прокляті, жінки! Адже батько попереджав». «Твоє життя у музиці! Хочеш чогось у ній досягти? Забудь про все інше!» І до Лари йому це вдавалося. «Але зараз, зараз, чорт! Нам же так добре вдвох! Навіщо вона зруйнувала? Навіть кохання не змусить мене з нею одружитися!» Розбудив Лару телефонний дзвінок. Якось протерши очі вона сіла, потяглася. Ішла шоста година ранку. Сонним, невпевненим рухом зняла слухавку. Говард, але відповів їй голос Філіпа. «Як обсавимо наше весілля у Парижі?» Розділ 24. Репортажі про одруження Лари Камерон та Філіпа Адлера були опубліковані газетами всього світу. Відкинувши в бік «Нью-Йорк Таймс», Говард Келлер вперше в житті напився до п'яна. Уста, які стали неслухняними, твердили. «Це сон. Він пройде. Лара і я команда. Ми належимо один одному. Між нами нікому не встати». Запій тривав два дні. «Якщо все, що пишуть, правда, – сказав він, – передай Філіпу. Він найщасливіший із смертних. «Все правда», – підтвердила Лара. «Судячи з голосу, ти теж задоволена?» «Так, не можеш уявити, як». «Радий за тебе, Лара». «Думаєш повертатися додому?» «Завтра у Філа концерт у Лондоні, а звідти летимо до Нью-Йорка». «З Полом Мартіном ти не говорила?» Вона відповіла не одразу. «Ні». А на мою думку, варта було б. Ти маєш рацію. Неминуча розмова з Полом турбувала Лару набагато більше, ніж вона готова була визнати. Я зроблю це одразу після приїзду. Чекаю на зустріч. Скучив. Я дуже хочу тебе бачити, Говард. Лара не брехала. Ким би я сала без тебе? Подумала вона. Коли, чиркнувши колесами шасі по посадковій смузі, Боїнг зупинився біля терміналу Лагуардія, до масивного фюзеляжу з усіх ніг кинулися репортери. У менеджер аеропорту шепнув. Можу наказати охороні, щоб їх виставили з поля. Лара повернулася до Філіпа. Відробимося від них зараз і назавжди, інакше нам просто не дадуть спокою. Добре. Імпровізована прес-конференція тривала майже дві години. «Де ви познайомились? Вас цікавила класична музика, місіс Адлер. Як довго ви разом? Ви маєте намір жити у Нью-Йорку? Вам не хочеться покинути гастролі, містере Адлер?» Коли питання зникли, Лара і Філіп пройшли до лімозинів, що їх очікували. Друга машина була призначена для багажу. «Знаєш... «Я не дуже звик до такої розкоші», – сказав Філіп, опустившись на шкіряну подушку сидіння. «Так звикай», – засміялася Лара. «Куди ми прямуємо? Маю квартиру на 57-й вулиці. Думаю, у моїй тобі буде зручніше. Озирнешся і, якщо захочеш, перевезеш свої речі». Автомобіль зупинився біля Камерон-Плаза. Філіп закинув голову. «Ця будівля твоя?» Не лише. Власниками вважаються ще кілька банків. Вражає. Лара стиснула його руку. От і добре. Цього я й чекала. У просторому мармуровому вестибюлі тут і там винілися вази з квітами. Біля ліфтового холу стояла півдесятка колег. «Ласкаво просимо додому, місіс Адлер. Раді бачити, містере Адлер». Філіп здивовано оглядався. Боже праведний, все це належить тобі, Ларо, нам, Філ. Кабіна ліфта підняла їх до Пентхауса, який займав майже весь сорок й поверх. Двері в оселі відчинив швейцар. З поверненням, місіс Адлер, дякую всім, це. Лара провела чоловіка по обох поверхах, студія з колекцією античних дрібничок, широка тераса, камін у вітальні, їдальня, спальня господарів, чотири спальні для гостей, три для прислуги, шість ванних кімнат, кухня, бібліотека, робочий кабінет. «Як, Філе, освоїшся?» – запитала вона. Атлер усміхнувся. «Трохи тісно, але, гадаю, зійде». Серед студії білів концертний рояль, справжній Бехштейн. Наблизившись, Філіп торкнувся пальцями клавиш. Ну і звук! Лара поклала руку на його плече. Це тобі мій подарунок. До весілля. Не може бути! Він присів, почав награвати Бетховена, Оду на радість. Я розпорядилася, щоб до нашого приїзду інструмент налаштували. Лара прислухалася до лавини акордів. «Подобається?» «Запитуєш. Не знаю, що й сказати, Лара. Не кажи нічого. Грай!» Але Філіп уже піднімався. «Потім. Зараз потрібно зателефонувати до Елб Лербі. Він, напевно, вже розшукує мене». «Телефон у бібліотеці, милий». Прийшовши до кабінету, Лара увімкнула автовідповідач. На касеті було записано кілька послань від Пола Мартіна. «Лара, де ти? Сумую, дівчинко. Лара, вважаю, тебе немає в країні, інакше ти б подзвонила. Я стурбований, маля, дай про себе знати». Раптом голос Мартіна ніби підмінили. «Щойно почув про твоє весілля. То правда? Нам треба поговорити». На порозі з'явився усміхнений Філіпп. «Хто цей таємничий абонент?» – вона обернулася. «Так, старий приятель». Підійшовши до столу, Філіп уклав лару в обійми. «Чоловікові слід виявити ревнощі?» «Чоловікові нема до кого мене ревнувати. Ти єдиний, кого я люблю, і ти це знаєш. Ти єдина, кого я люблю, і ти це знаєш». Потім, у другій половині дня, коли Філіп повернувся до рояля, Лара набрала номер Пола Мартіна. Слухавку на іншому кінці дроту зняли негайно. «Ти повернулася». У голосі його звучав метал. «Так», – холодіючи від перечуття сказала вона. «Маю визнати, що на вона мене приголомшила Лару. Вибач, Пол, я… Все вийшло так несподівано». Точніше не висловитися. Вибач, я вважав, що нашим стосункам ніщо не заважає. Ми були близькі один до одного. Так, Пол, але говори, говори. Знаєш, я обідаємо завтра вдвох у вітелло, о першій годині дня. Це була навіть не пропозиція, наказ. Лара завагалася. Але який сенс розтягувати катування до безкінечності? Добре, я не спізнюся. У слухавці пролунали короткі гудки. Цікаво, наскільки злий виявиться завтра пол і в яку форму виліться його злість.